Нека да започнем, докато господин Вецел и Ваня Кобадинска се настаняват на местата си с Надежда Джакова. Кажете ни откъде дойде идеята за това заглавие на изложбата «Крепост»? Звучи особено актуално на фона на новините за това, което се случва в момента в Европа. Добре, Мигрантите, бежанците... Добър, да? Крепост. Нуждаем ли се от крепост, дървина, аналогова, духовна? Ще от а, каква крепост имаме нужда ние днес. Това е слогана, под който протича тази годишното издание на Ламо фестивал в Мюнхен. Един фестивал, който в своята основа обединява, освен изкуството в Мюнхен и градове от цял свят, които кандидатстват. Същото е на принципа на кандидатстване и на подбор. Музея за съвременно изкуство сам си. Тази година се включи в този фестивал. Аз като коратор от българска страна кандидатствах със свой проект и съответно София е един от а, градовете, които са избрани. Така че а, крепост е темата, която беше зададена от Германия. Крепост е тема зададена от там, а, която вероятно е била измислена доста преди това, което сега виждаме в а, Европа. И именно да, а, кандидатстването се случи преди месеци, така че това, което е в. А, момента е едно предчувствие, което не е изненадващо за изкуството. Мисля, че света на изкуството е характерно за него да предвижда нещата, особено съвременното изкуство. Така, че когато и аз подбирах авторите на тази тема, също, нали, се спрях на този много актуален въпрос. Ивай Лохаристов със своята инсталация разглежда именно темата Крепост като място. Дали Европа е една крепост? Или тя е едно отворено пространство, в което а, винаги има едно движение от изток на запад и от биженци, които в проследявайки историята, това се случва една повторяемост. Сега е момента да включим в разговор и господин Енцио Вецел за право да ни помага Ваня Кобадинска от Геота институт, да попитам директора на ГИОТА институт дали тази актуалност помага на концепцията на тази серия от изложби, Организирани от а, фестивала в Мюнхен. Помага или пречи? Es passt ganz genau. Мисля, че съвсем добре а, си пасва. До um, ja no. zusammen... някъде бяхме подготвени тази поредица, която ние започнахме. С която започнахме с госпожа Джакова като им с Ваня Кубадинска. Тя се нарича ситуация София и в тази ситуация София, разбира се, се случват неща, които се случва в цяла Европа. И мисля, ich Frau hat госпожа Джакова също току-що го спомена. ние добавихме един аспект към тази крепост. Един вътрешно-духовен аспект. Дали аз мога да се отворя, мога да бъда отворен за нови welche, развития И тези нови развития са такива, които могат да бъдат отразени в душата на всеки един от нас, така че тази изложба е много актуална в този смисъл. О, независимо от това, че от тези автори 8 автора, 7 не се занимават точно с беженците. Да, има много, много аспекти. Думата Крепост а първо води до Асоциацията Крепоста е Европа новите страни, които спират бъженците и мигрантите. За други, обаче, особено в българския национален, контекст, Крепост води до огромния скандал с използването на европейски пари за бутафорни реконструкции на средновековни замъци или древни крепостни стени в България. Yeah. Sie genau den punkt an, wo die <laughs> Вие също заговарвате за тази точка, който, който, точка, в която концепцията става много интересна. Защото Europa, германците festo, дадах, зададаха тази тема от перспективата на Европа като крепост Thema, Но когато ist, темата in пък тук а, се появи в България а, е тук, а, тук тя до, придоби и други аспекти и, например, думата крепост на български не звучи така негативно както на немски. Немски има един негативен акцент, така българските крепости същност защитавали България срещу нахлуващите завоеватели. А ние в Германия не мислим, така да се каже, за от, отбраняване, а по-скоро на Германия, по-скоро мислим за цяло, цялост на Европа. Аз so много се радвам, че госпожа Меркел така отвори нещата изцяло от една страна. По този начин, обаче, тя отваря и вратите eine за цяла Европа, Европа. Така Europäer. се äh, завързва една дискусия, която касае другите европейски страни. А, много ми е интересно да ви попитам а, как да си обясним това, че в бившата източна част на Германия, бившата източна Германия, която е била част от съветската политическа сфера и модел, виждаме най-големите прояви на антиимигрантски, антиисламски, ксенофобски движения като пегида, mm -hmm. например. А, питам, защото е много отчетлива тази граница и когато погледнем голямата картина на Европа, бившите социалистически страни имат много по-слаби нива на съчувствие. Дефицит на съчувствие, го нарече Иван Кръстев в Нью-Йорк Таймс вчера в нашата част на Европа. Дали тази граница е още по-осезаема в днешна обединена Германия, която е обединена вече четвърт век. И с какво обяснявате тази разлика? Мисля, че ви много открито заговорихте за тази тема и я засегнахте. Че нашите befinden, медии в Германия се поставят в една друга роля. Si nämlich, Те се опитват zu erklären, да обяснят, че няма ähm, so толкова голяма разлика между източна и западна Германия. Това е, така да се каже, една възпитателна задача, която поемат медиите. А да. вие, като някой отвън, от гледна точка, можете да кажете и да видите тази разлика. Und ich denke, es аз смятам, че наистина има тази разлика. Не бих го определил като липса или недостиг на съчувствие, по-скоро като недостиг на опит. Опит mit, mit Leuten, die anders sprechen, anders aussehen. Опит, anders arbeiten, с хора, които по друг начин изглеждат, по друг начин говорят, haben, andere, друга работа или други, später, uh, други интереси имат, или примерно слагат децата си по друго време да спят. Um, und da wurde ja die DDR sehr stark и там ГДР е била доста затворена. Освен работници от Вьетнам и от Полша uh, man keine не mit е имало, така да се каже, опит с гастарбайтер. Ja, Знам, ja, ja? че гастарбайтер е една дума, която има малко така негативен смисъл. Между времено тази дума вече не се употребява при нас. Тя е минална. А опитът äh, uh, как се uh, uh, работи или как се празнува или живее с uh, други граждани от други страни, Мюнхен и Берлин имат uh, повече опит от uh, източногерманските провинции да, това е много интересно. В интересно. Е, Колкото по-малко има а, една култура, досек с различни от нея, толкова по-връждебно е настроена. Така излиза. Не съм... Не знае дали е точно така. Но. Смятам, че България много интензивно прави търговско обмен и ежедневен Обмен с турците, защото. Оводи с Въпреки че така официално нали, позицията, в позицията се говореше винаги за игото, за... на османците, Робство. османското иго, за робството. Ja. Mm -hmm. ist trotzdem auf dieser täglichen Ebene ganz viel passiert така äh, äh, основа се пак äh, доста се в тази основа и äh, виждаме че има доста и турски думи в българския und deswegen, ich hat и затова а, България има така доста големи резерви в ежедневното общуване с чужденци. Искам сега да обърнем внимание на това какво изкуството може да добави като подход. Надежда? Да, а, благодаря. Крепост а, и това, което си спрахме в първата част на разговора, като крепост, а, Европа крепост ли е за нас и за останалите. И само един а, от аспектите, в който се развива изложбата. Това е един от проектите. В изложбата участват а, общо 6 автора с а, 6 свои авторски концепции. И моят подход при техният избор беше не само да са различни от към медии, медии като живопис, графика, фотография и сайт-специфик арт, но и а, различни към своята интерпретация, какво е това крепост. Така че в тази изложба крепостта това е и лично пространство, което Александър Вълчи вижда като един рефрен от 80-те години, на много известна песен в Котия ли живея. И а, той в а, своите рисунки и инсталации разглежда това дали а, ние сме по-скоро вътре, вътре в едно пространство и дали когато излезнем навън се чувстваме свободни и достатъчно добре извън своето лично пространство. Абаносовата, абаносовата кула, в която се самозатварят различните интелектуални и артистични елити, е също крепост. Изобщо, вие вярвате ли тримата в излизането от крепостите, в които всички ние намираме уют? Аз да, защото тази изложба всъщност дава отговорите. Как, как да напуснем собствената крепост? Това го казва Александър Вълчев, как да излезнем извън тази кутия, за всеки, който посети изложбата, ще види негото разрешение. А пре Людмил Лазаров това е един свят, който прави живопис, но там има един сблъсък на идеи, по платуманата представа за за държава и за платоновата идея и а, този абстрактен концепт, който съответно художникът ни предлага, така колкото и да е абстрактен, мисля, че е много достъпен за зрителя, когато прочете неговата концепция и види живописта, която той представя. При Галя Йотова а, тя се спира на огледалните неврони и с а, това, че всъщност с това откритие се разбира а, как така ние приемаме чуждите рефлексии как те се отразяват в нас. И фотографията, която тя ни представя на бягаща фигура, всъщност а, тя бяга защото отразява а, бягащи около нея, а не защото така това е нейно собствено решение. Тоест Тя отново е в една среда, в която е ясно, че че авторът не живее сам, изолиран. Той не е ограден наистина със слонова коста, напротив, при него рефлектира всичко, което се случва в а, днешния ден. При Яна Лозима, един млад фотограф, който аз също избрах, заради нещо, което вече е представила и видях друг аспект от идеята крепост. През 2014 година тя прави тази изложба пряка светлина. Това са едни миновачи, които тя е заснела в а, близък план. И всъщност аз съм сигурна, че ако след години тя отново излезе на улицата и заснеме миновачите, те ще изглеждат по друг начин. Да обърна същия въпрос и към директора на Геота Институт. Вие вярвате ли в излизането от абоносовите кули, в които всеки от нас намира собствения си уют? I'm build, uh, uh, is, uh, yeah. For sure, много се радвам на тази метафора за баносовата кула. Това е нещо много, така да се каже, скъпо, скъпо И ако се сетим така и за тази кула и за слоновата кост, която толкова трудно се добива, виждаме как този пример за тотална на е, към съвременния свят. Wie, wie ist Колко mit всичко това е свързано problem? с актуалната проблематика. Мисля, че кулата се напуска от всеки творец yeah. чрез неговата творба. So, Volchev, така както котията um, на господин Вълчев, oder на oder или, абстракт абстракт мала, вълчев, или абстрактната живопис um, на Людмил Лазаров. Genau за um, това yeah, и колата uh, всеки път е един нов опит да се влезе в контакт с действителността. Аз мяртвам, че тези огледални неврони, за които говори Надя Джакова, Така едно човешко mm. si um, uh, качество, да uh, добиеш uh, или да предизвикаш самочувствие от човека, това, което споменахте преди малко, така че изкуството наистина може да uns ihn pomogne uns uns uh, auszudrücken и с und aus unseren augen sozusagen да влезем в контакт и, od od нашите, aus, очи, da, uh, и uh, und andre И und auch fremde i има един идиом английски да мислим извън а, кутията, да излезем извън кутията. Изкуството дава шанса по някой път да се намерят и а, неочаквани решения на тежки политически казуси. Може би като драмата с бъженците. Аз няма как да избягаме от това политическо а, нещо, което стои на хоризонта. Смятам е много добър това мисля, че в а, днешното време много така изкосително. Всичко да се свързва с тази тема, която е Смятам, че художниците могат да ни покажат <поя> колко е важно <поя> вътрешната душевната крепост да бъде Отразена и все пак да се признае, че има, че има такава крепост и съвсем целенасочно да излезат от нея. А защото... иначе пък те правят политическа пропаганда. А вероятно това обяснява защо Гьотър институт, освен артистични проекти, прави и сериозни дискусии, като тази, която планирате за. Ние планираме в първата седмица на декември месец една Кръгла маса, култура и интеграция ще бъде наречена а, с а, немската служба, миграционна служба и, и разбира, разбира си с, с, българската. с българските партньори. Така, Благодаря Ви. Изложбата Крепост продължава до октомври в Музея за съвременно изкуство с звучното съкрещение САМСИ, в бившия Софийски арсенал.